а він смикнув її за руку, спробував притягнути до себе. Марно. Вона стояла перед ним, щільно закутана в простирадло, і нагадувала статую: «Чого ти боїшся? «Я? Нічого?» всміхнулася нервово. «Боюся запізнитися. Вставай, вставай!» Заметушилася, не дивлячись йому в обличчя, почала збирати постіль, все винесла до пральної машини, все поставила на свої місця, навіть натяку не лишило на ці дві божевільні доби. Він, ніяковійчи одягався, поглядаючи на її різкі рухи. Так прибиральниці наводять порядок в готельному номері. Раз-два, і від колишніх постояльців не лишається і сліду. Все готове для нових. «Ти прийдеш до Леа на Новий рік?» запитав він, аби не мовчати. «До Нового року ще тиждень», сказала вона. «Побачимо, дожити треба». Він, вже на порозі, Знову спробував притягнути її до себе. «Я прийду завтра?» «О, ні. Давай вже за тиждень. У Леа...» Відсторонилася вона. «У мене безліч справ...» «Тиждень?» Хотів сказати, що це неможливо, що хоче бачити її щодня. І ще щось таке, що кажуть у подібних ситуаціях. Щось просте і зрозуміле. Про любов? Але ж це і так видно. Вона мусить це відчувати. Відчувати те, що і він. «Що ж...» «За тиждень, так за тиждень», – сказав, згадавши свою обіцянку чекати. Вона легко підштовхнула його в спину, зачинила двері. Вона не збиралася ні на який ефір, адже на ці дні, аж до сьогоднішнього вечора, поставила повтори вже записаних передач, і не знала, чи хоче зустрічати цей рік у Леа. Їй взагалі завжди здавалося, що прихід Нового року треба зустрічати в тиші, навіть у сумі. Не розуміла». Чого радіють? Бо ще на один рік скоротився шлях до смерті? Що після закінчення усього, що вже ясно і вирішено, знову настає пора якихось сподівань? На що? Що в цьому доброго? А чого лише варті ці ідіотські тости за нове щастя, які вона терпіти не може? Цікаво було б підрахувати, скільки разів на місяць у розпалі зимових свят лунають побажання нового щастя. Це привітання стало таким собі паролем – завдяки якому пропускають у майбутній рік, куди нібито треба увійти оновленим, жваво обтрусивши щобід всю минулорічну маячню, що заважала жити і рухатись вперед. Лара оглянула прибрану кімнату, визернула у вікно. Побачила, як Герман виходить з подвір'я, озираючись на її вікна. Сховалася за завісами. Не вистачало, б він побачив, що вона дивиться у слід. Завтра вона розів'є ці свої думки просто в ефірі. А чому б і ні? Висловиться про все, що думає. Про все це нове. Звідусіль луна одне, а вона скаже зовсім інше. От, наприклад, а якщо ті, кому бажаєш нового, його зовсім не потребують і цілком обійдуться тим, що є? Дійсно, який подвійний сенс може внести це побажання в життя двох закоханих? Вони ще не встигли розібратися з тим, що мають, а вже треба готуватися до новішого. А про яке нове щастя подумає втомлена домашньою працею дружина, з тривогою позираючи на сивину у бороді свого ще жвавенько налаштованого чоловіка? Цим неосвідомленим закликом рить погребальну яму всім, хто має хоч якийсь, будай, відносний спокій. Скажімо, за яке таке нове щастя питиме родина зваречів? Воно їм треба? Це нове щастя. Може, варто налагодити старе? Звісно, про Ельчину ситуацію Лара в ефірі не скаже, а скаже так. Щастя не буває ані новим, ані старим. Воно або є, або його немає. От навіщо їй, Ларі, якесь нове щастя, якщо вона цілком задоволена тим, що є? Включно з Германом, котрий прийшов-пішов, і можна знову поринути в свої думки, в свої книжки, в свої спогади, не переймаючись тим, де він зараз, чи здоровий, чи поїв, Ох, до речі, вона не запропонувала йому навіть кави. Але хіба то її проблема? Наступного вечора вона так і зробила. Сказала все, що думає, під захопленим поглядом юної режисерки Оленки. Аж доки не увійшов насуплений головний редактор Микола Степанович, заслужений діяч мистецтв, і жестом показав «Піднімай градус». Лара посміхнулася крізь скло, зробила у повітрі жест «Ок начальнику запросто». І жваво продовжила так. Звісно, поняття щастя набагато ширше. Адже ми бажаємо одне одному не тільки нових стосунків. Під новим щастям, наприклад, можна вважати і щось матеріальне Нову посаду, нову пральну машину або кухонну плиту, нову квартиру, шубу, велосипед, нове хобі і нову мандрівку. Микола Степанович закивав головою, поглядаючи, з якого аркуша Лара шпарить ці слова. Але Аркуш перед нею не лежав, і він знову насупив брови, дослухаючись, як викрутиться Лара, піднімаючи градус. «Так», – продовжувала вона, – «Можливо, нове щастя...»